Was braucht es für den Aufbau einer hochwertigen Marke und welche Rolle spielt Psychologie dabei? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Rudi Ille. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich ein wundervolles Interview mit Rudi Ille mit dir teilen. Rudi ist Unternehmensberater und unterstützt beim Aufbau und der Entwicklung von hochwertigen Personen und Unternehmensmarken. Durch sein Psychologiestudium hat er ganz viele spannende Hintergrundinformationen. Und genau darüber spreche ich heute auch mit ihm über die Themen Branding, Verkaufspsychologie, Motive und all diese spannenden Dinge. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg sagen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo lieber Rudi, schön, dass du hier bist im Goldenen Zeiten Podcast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, jetzt hat es endlich geklappt, nach langem Warten. <lacht> ja stimmt, wir haben den Termin, glaube ich, schon vor einem Monat oder so ausgemacht. Ja, Etwas längerfristiger, genau, <lacht> ist bei mir immer ein bisschen stressig, aber ähm, ja. jetzt freue ich mich sehr und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ich freue mich auch riesig. Lass uns mal direkt einsteigen mit den Einstiegsfragen. Und da findest du die erste. Was sind deine wichtigsten Werte? Da kannst du einen nennen oder auch mehrere, ganz wie du magst. Ja, meine wichtigsten Werte, ich glaube, es ist ähm, zum einen auf jeden Fall so der Faktor äh, Loyalität. Also alle, mit denen ich arbeite, als auch im privaten Umfeld, ist mir sehr, sehr wichtig, dass es auf einer sehr hohen Vertrauensbasis stattfindet. Ähm, ich suche mir da meine Partner schon längerfristig. und äh, legt da sehr sehr viel Wert auf äh, direkte Kommunikation und und Ehrlichkeit was das angeht ähm, das hat sich so über die Zeit entwickelt ähm, ja ich glaube das ist so der der größte Faktor ansonsten bin ich glaube ich selbst einfach ein Typ der äh, sehr rational ist und deswegen komme ich da auch sehr gut mit so dem Faktor Rationalität klar ne das klingt fast ein bisschen absurd aber auch Rationalität ist vielleicht da so ein Wert wo ich sag ähm, manchmal so ein bisschen <lacht> Da klingt jetzt schon fast kalt, aber so ein bisschen direkter, ein bisschen ähm, kühler gesprochen und mal ein bisschen äh, Emotion raus, hilft, glaube ich, bei vielen Themen sehr gut. Spannend, sehr schön. Zweite Einstiegsfrage, was darf bei dir an einem richtig guten Tag nicht fehlen? Kann was ganz Kleines sein, wie die Tasse Kaffee am Morgen oder was auch immer, was ist es bei dir? Was darf an einem richtig guten Tag nicht fehlen? Ich glaube, ich habe so in dem letzten Jahr festgestellt, dass es tatsächlich äh, Sport oder ein bisschen allgemeiner gesprochen Adrenalin ist auf irgendeine Art und Weise. Ja, ähm, in irgendeiner Form, also wie gesagt, entweder wenn es beim, beim Sport ist oder eben auch, ähm, ich liebe Achterbahnen, <lacht> das klingt total absurd, aber in irgendeiner Form Adrenalin, ich liebe es. Ich, ich glaube, das, das darf nicht fehlen, ja. Ja, da haben wir was gemeinsam. Lass uns mal gemeinsam in den Heidepark gehen oder was ist dein Lieblingsfreizeitpark? Hast du schon verschiedene ausgetestet? ich, ich wollte gerade sagen, das Letzte, wo ich tatsächlich war, war der Heidepark. Aber irgendwie hat mich, also es war cool, <lacht> aber so richtig <lacht> gekickt. Also es war noch nicht so das, wo ich Angst hatte. Und irgendwie, ja. es hat noch so die, die, die Schwelle gefehlt. Also da geht noch was. Lass uns das gerne machen. <lacht> ah, spannend. Ja, der Hansa-Park, der ist auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Ist es bei ja. dir so, dass ja. du eher... Angst oder Adrenalin bekommst, wenn wenn es irgendwie sehr hoch ist und dann so ein bisschen freier fallmäßig oder ist es die Schnelligkeit oder was reizt dich da besonders, wenn du sagst, dass es beim Heidepark nicht so ganz gekickt hat? Freier Fall ist schon cool. Ich glaube auch das ja. eher noch als als Geschwindigkeit. So Geschwindigkeit war mhm. ich ähm, in diesem in, in ähm Abu Dhabi oder Dubai, ich weiß gar nicht, wo das war. Krass. dort. Äh, da war extrem Schnelligkeit mit dabei äh, in diesem einen Park dort, aber das hat mich noch nicht so gekickt, aber so freier Fall, so diese, diese, dieses flaue Gefühl im Magen finde ich schon ziemlich cool, ja. Ja, yeah. also ich glaube, dann ist der Hansapark genau das Richtige äh, für dich, denn wenn mich nicht alles täuscht, dann steht dort der höchste Freefall Tower in Europa, vielleicht sogar der Welt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr hoch und ähm, Ja, das ist schon witzig, vor allem weil vor dem Mittag, also vor 12 Uhr, werden oben die Sitze einmal nach vorn gekippt und man kann quasi einmal ganz nach unten schauen und dann wieder zurückgekippt und dann fällst du runter und nach Mittag, also nach 12 Uhr ist es so, dass die nach vorne gekippt werden und du so runterfällst und das ist ziemlich krass, wenn du das vorher nicht weißt. Das, genauso ging es mir nämlich, ähm, als wir dort waren, mal mit der Schulklasse. Da bin ich einmal ganz am Anfang gefahren und einmal ganz am Ende und äh, hat, war dann quasi doppelt äh, schockiert irgendwie, weil das auf einmal dann ja. so runtergefallen ist. Das ja. ist gut, das ist richtig. Also, dass ich hier direkt mit solchen Tipps rausgehe, ist top, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, ja cool. Mensch, wir haben noch nicht mal über Psychologie äh, gesprochen, aber das kommt noch äh, nach der letzten und dritten Einstiegsfrage. Und dies, was war so im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung? Was war nicht so easy? Und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Welche Erkenntnis konntest du aus dieser S Situation oder vielleicht auch Lebensphase ziehen? Hm, hm. Hm. Also, das, was mir intuitiv als erstes einfällt, ist. Ähm Als ich mit mit 16 angefangen habe, mich äh, so ein bisschen zu interessieren für das Ganze, also für ein erstes eigenes Projekt, was so ein bisschen in Richtung eigenes Unternehmen ging, ähm, dann hatte ich mit 16 auf jeden Fall noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, damit nach außen zu gehen. Und das war für mich lustigerweise gar nicht, also im ersten Moment gar nicht so ein Ding, wo ich mich groß mit gebrüstet habe im Sinne von, hey, ich äh, gründe jetzt hier ein Unternehmen und das ist cool, sondern das war in erster Linie eigentlich sogar eher, purer Stress für mich, das nach außen hin zu kommunizieren, ähm, weil es für mich was was atypisches war oder für die meisten in meinem Umfeld was atypisches war ähm, und ich dadurch sehr sehr einen großen Struggle hatte. Hey, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist, äh, wie wie wie kommuniziere ich das nach außen? Hin? Und das hat sehr lange gebraucht, bis ich dieses Selbstbewusstsein entwickelt habe, zu sagen, okay, ich baue hier was auf. Ich äh, widme mich meinen eigenen Themen. Ich traue mich, dieses Risiko einzugehen. ähm, was viele andere vielleicht erst viel später machen oder auch gar nicht machen. Das, also da habe ich so ein bisschen gelernt, mit den eigenen Themen oder für mich dort einzustehen. Das ist, glaube ich, so diese eine Herausforderung, auch wenn das natürlich jetzt, ja, ich hatte das Glück, dass das, das sozusagen meine größte Herausforderung ist. Viele andere sind da vielleicht mit, mit ganz anderen Problemen konfrontiert gewesen oder wie auch immer. Aber das war auf jeden Fall so eine, eine Herausforderung. Ja, spannend. Da haben wir noch was gemeinsam. Nicht nur die Liebe für Achterbahn, sondern auch am Anfang den Struggle zu haben. Ich traue mich nicht so richtig damit rauszugehen bzw. Die Kommunikation ist da irgendwie schwierig. Ich habe ja in einem ganz ähnlichen ja. Alter wie du ähm, gestartet mit eigenen Projekten. Wie konntest du dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein erlangen, dass du es ja, dass du heute hier bist, wo du bist und selbstbewusst über dich und das, was du tust, äh, sprechen kannst. Was hat dir da geholfen? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder irgendwelche Dinge, irgendwelche Erkenntnisse, die du mit den Hörern teilen kannst? Hm. Ähm, vielleicht, dazu kann man noch so ein, also oder eine Erfahrung, die davor eigentlich noch war, mit einbeziehen, war, dass ich, bevor ich ähm, das Unternehmen gegründet habe, davor schon YouTube-Videos gemacht habe, dort mich, äh, ja, viel ausprobiert habe, dort äh, zu verschiedenen Themen äh, Videos produziert habe und das auch schon so eine ähnliche Erfahrung war von, hey, okay, da macht jemand was, was jetzt nicht so alterstypisch ist ähm, und damit war, da war ein ganz ähnliches Problem da, ne, wie kommuniziere ich das unter, unter, ähm, ja, Gleichaltrigen, aber auch gegenüber den Eltern oder wie auch immer. Äh, was mir geholfen hat, war tatsächlich, wie sich das dann mit der Zeit entwickelt hat, weil man dann natürlich gesehen hat, wenn du dann das Ganze irgendwie durchziehst und machst, nach einer Weile kommen Personen auf dich zu, finden es plötzlich cool, finden es oder sehen halt wenn das so ein bisschen die ersten Früchte trägt, äh, warum jemand was macht. Also es war tatsächlich erstmal so diese Erfahrung, was kommt am Ende bei rum und wie sich auch die Meinung von anderen in der Hinsicht ändert und dass eben diese Meinung da gar nicht so viel oder so, so schwer zu gewichten ist in erster Linie. Ähm, ansonsten, ich hatte lustigerweise das Thema heute auch schon mal gehabt, war es, glaube ich, auch einfach eine Anreihung von sehr viel Glück, dass ich dort nicht, aufgegeben habe und nicht gesagt habe, okay, nee, ich will halt gleich sein, ich will kein, ich will nicht anecken. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das hängt auch viel mit Persönlichkeit einfach zusammen, ja. äh, ohne da jetzt zu tief auch dort wieder reinzugehen. Ich glaube, das hängt viel mit persönlichen Voraussetzungen zusammen, aber eben auch ein äh, soziales Umfeld. Also, man sucht sich dann natürlich auch die Personen, die einen dort trotzdem unterstützen, das angenehm finden, positiv finden, sich da vielleicht auch ein Vorbild, Vorbild dran nehmen und, ähm, Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Ne? Sich jemanden, Also ein Umfeld zu suchen, was das unterstützt, es weiterzumachen und dann am Ende zu sehen, okay, ja, wie wie, wie stark manche Meinungen sich dann auch doch trotzdem ändern plötzlich von, okay, was machst du da hinzu? Ah ja, ist eigentlich ganz nice und will ich auch machen. Hm. Ja, das habe ich ganz ähnlich äh, erlebt. Super wertvoll, da so deine Einblicke, deine Perspektive zu bekommen. Nun unterstützt du ja heute Bei der Entwicklung von hochwertigen Personen- und Unternehmensmarken. Was spielt da Psychologie für eine Rolle für dich? Beziehungsweise, warum hast du dir dieses Thema quasi aus, ausgesucht? Was begeistert dich so sehr daran? Hm. Ich habe in der Vergangenheit ganz oft festgestellt, dass ähm, wenn man jetzt eine Webseite umsetzt, wenn man einen ähm, Social-Media-Auftritt äh, sich überlegt und irgendwie Postings vorbereitet, Werbeanzeigen schaltet, also all das, was irgendwo Unternehmen, Personen machen, um sichtbar zu werden, ähm, dass sie sich meistens dort jemanden heranziehen, der das Ganze umsetzen soll, um natürlich Zeit zu sparen. Macht total Sinn. Äh, das Problem war eben dort ganz oft, ich stand eben auf der Seite, wo ich Webseiten für Unternehmen umgesetzt habe und äh, dieser äh, Agentur letztendlich in der in dem Setting war und habe ganz oft festgestellt, dass viele eben dort ein Problem haben, weil sie zu sehr an die Agentur abgeben wollen und die Verantwortung abgeben wollen im Sinne von, hey, macht mal für mich, ich will damit nichts mhm. zu tun haben. Ja. Und wenn das ein Marketingleiter oder auch ein Geschäftsführer, Inhaber von einem Geschäft sagt, hey, okay, ich will mit Marketing von meinem eigenen Unternehmen nicht so viel zu tun haben, dann ähm, waren die Ergebnisse auch meistens nicht so gut. Das heißt, mir haben die mir, mir haben die Informationen gefehlt. Was ist das Besondere an dem Unternehmen? Ähm, wo heben die es von dem Markt ab? Was ist vielleicht auch die Story dazu? Also all das, was im Marketing eine Rolle spielt. Und, ähm, das ist eigentlich so die Story gewesen, warum ich dann dazu gekommen bin, zu sagen, okay, nur Webseiten umsetzen bringt mir jetzt nicht mehr so viel. Ich muss auf irgendeine Art und Weise da mehr strategisch reingehen und habe dadurch dann letztendlich mehr und mehr angefangen, die Unternehmen darin zu beraten, zu sagen, hey, mach dir doch mal bitte zu den Themen Gedanken, überleg doch mal bitte ähm, was wirklich deine Zielgruppe ist, was deine Zielgruppe auszeichnet und das ist ja nicht unbedingt und dadurch kam dann auch Psychologie parallel ins Spiel. Das sind oftmals nicht unbedingt die Aspekte von ähm, meine Zielgruppe ist so und so alt und äh, die hat das und das Geschlecht, sondern das sind oftmals ein bisschen tiefgreifendere Dinge, was eben jemanden zu einem Kauf bewegt. Das heißt, das was bei mir im Kopf passiert, wenn ich eine Marke gut finde oder auch nicht gut finde. Und das ähm wurde glaube ich in der Vergangenheit immer so ein bisschen hochgepusht oder immer so okay Psychologie das ist äh, sowas äh, dramatisches oder sowas kryptisches für viele vielleicht auch ein Stück weit was es eigentlich gar nicht sein muss und das ist das was ich an meine Kunden probiert zu vermitteln dass Psychologie was ganz greifbares ist das was in unserem Gehirn passiert das müssen wir jetzt nicht auf biologischer Basis komplett verstehen im Sinne von okay ich muss dort genau wissen welche Synapse wann wie feuert aber ich sollte schon unterscheiden können ähm, was die eine Person zu einem Kauf bewegt und was vielleicht einen ganz anderen Persönlichkeitstyp wiederum zu einem Kauf bewegt und welcher Kunde zu mir passt. Hm. Du hast jetzt schon gesagt, dass es da nicht unbedingt um Zielgruppe oder irgendeinen Avatar geht, Worum, also dass das so ein bisschen die Oberfläche davon ist. Was ist quasi so das, was unter der Wasseroberfläche des riesengroßen Eisbergs liegt? Also worum geht es auch in der Arbeit, die du mit deinen Kunden machst, wenn du mit ihnen über Markenpsychologie sprichst. Ja, es geht oftmals um den Faktor in erster Linie natürlich erstmal äh, was bewegt den Kunden zu einem Kauf an sich? Also welches Motiv steckt da dahinter? Möchte die Person sich irgendwo was Neues, cooles einkaufen, ist das eher was eine Form von Sicherheit, also die Frage von welches Grundmotiv wird damit befriedigt, welches Grundbedürfnis wird damit befriedigt? Wenn Sie vielleicht du hast auch schon mal vielleicht so von dieser klassischen Maslow Bedürfnispyramide gehört, das ist so glaube ich das gängigste Modell. Ähm, was es äh, vielleicht so ein erster Schritt in die Richtung ist, da kann man noch ein ganzes Stück tiefer reingehen, weil natürlich diese Pyramide voraussetzt, dass wir alle diese gleichen Bedürfnisse haben. Tatsächlich ist es ein bisschen abhängig davon, einfach welcher welcher Persönlichkeitstyp bin ich selbst? Das heißt, habe ich ein hohes, hohes hohes Bedürfnis nach Sicherheit oder eher ein hohes Bestreben nach was neuem, nach was coolem? Bin ich eher ein ergebnisorientierter Typ oder ein bisschen eher der Typ, der sehr stark auf Wärme ähm, und und ähm, Menschlichkeit setzt. Und das sind so Fragen, die in erster Linie erstmal relevant sind. Was kauft sich die Person ein? Was ist im Zwischenmenschlichen wichtig? Und ähm, welche welche Art von einer Marke möchte man aufbauen? Das heißt, bin ich eher sehr funktionell orientiert? Bin ich eher symbolisch orientiert? Ähm, das heißt, welchen, welche Form von Mehrwert schaffe ich auch am Ende bei meinen Kunden? Ja. Das heißt, da Am Ende geht es immer um Grundbedürfnisse und Grundmotive, die mein Kunde hat und wie ich ja am Ende den Kunden genau das geben kann. Du hast gerade äh, diese verschiedenen Typen angesprochen, funktionell. Ähm, was gibt es dazu noch? Kannst du das noch genauer erklären? Ähm, wir haben gesagt, diese, diese Einordnung funktionell und ähm, symbolisch ist so ein klassisches Beispiel. Es ist, ähm, ich gehe mal ein bisschen weg davon, jetzt mit, mit komplett diesem einen Modell zu arbeiten oder wie auch immer, sondern ziehe mir gerne, je nachdem, was gerade die Frage des Kunden ist oder auch was die Herausforderung des Kunden ist, verschiedene Modelle heran, ähm, weil wir so ein bisschen in der Psychologie die Herausforderung haben, dass es nicht dieses eine Modell gibt, was perfekt okay. funktioniert. Ja. Ähm, Wenn es das gäbe, wäre es verdammt komplex. Da mhm. arbeiten wir noch dran. Ähm, aber diese Einordnung ist zum Beispiel, dass du unterscheiden kannst, ähm, dass du jetzt als Shop-Inhaber oder auch als Personenmarke, Dienstleister erstmal unterscheiden kannst, ist ähm, Kauft sich der Kunde bei mir eine Symbolik und eine Zugehörigkeit ein Stück weit ein? Also einfach, ich bin Teil davon, ich bin, das hat so einen symbolischen Wert. Das ist ein ganz gängiges Modell, vor allem wenn es um um Schmuck, um Kleidung und so weiter geht. Oder hat es eher einen stark funktionellen Charakter? Das heißt, ich habe da bestimmten Mehrwert direkt dadurch und kaufe mir das dadurch ein. Und das sind so ein bisschen diese Spannungsgefüge, diese zwei Dimensionen, wo man dann schauen kann, wie funktionell orientiert bin ich oder wie stark völlig auch einen starken symbolischen Charakter. Das heißt mhm. auch gerade bei bei Unternehmen, die sehr stark im Hype sind, steigt dieser symbolische Charakter. Und das ist gar nicht nur im B2C so, also gar nicht nur bei ähm, Dingen wie Gucci, Louis Vuitton und Co. Das ist recht offensichtlich, dass das sehr starke symbolische Marken sind. Das kann auch im B2B so sein. Das heißt auch als ähm, als als Dienstleister kann ich für einen gewissen, einen gewissen symbolischen Wert sorgen, einfach indem ich mir eine sehr starke Standing erarbeite und mir damit auch irgendwo... Ähm, Ja, für bestimmte Werte stehe, ganz klar sage, okay, wir haben so einen Effekt sehen wir sehr stark bei, äh, bei den, den, bei sehr starken Vertriebscoaches, die, die Baulix oder auch Tom Eiberger, da hat man das sehr schön gesehen, dass es gar nicht nur darum ging, welchen Mehrwert habe ich geschaffen, sondern auch natürlich eine gewisse Form von Proof war oder einfach von, ja. es gehörte bei manchen zum guten Ton, bei manchen auch gar nicht, das ist eben dieses Spannungsgefüge auch wieder, ähm, es gehörte bei manchen zum guten Ton, in dem Bereich ausgebildet zu sein. Und für manche war das gar nichts. Mhm. Also, ist auch dieser ja. Unterschied. Dass du nicht per, per se sagen kannst, das musst du machen, damit du ähm, ja verkaufst. Ja, super spannend, dass du auch direkt Beispiele dazu genannt hast. Was macht das jetzt für einen Unterschied, ob eine Marke eher symbolisch oder funktionell orientiert ist? Was macht das für einen Unterschied in der Praxis jetzt auch in Bezug auf das Marketing? Gibt es da einen Unterschied und wenn ja, welchen? Da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Das ist natürlich die Frage einfach da, welchen, welchen Content bringst du nach außen und welche Marketingmaßnahmen wählst du insgesamt? Gerade bei symbolischen Marken sieht man das oft, dass da ein viel stärkerer Personenkult da ist. Das ist auf jeden mhm. Fall so ein Faktor. Um, bei funktionellen Marken reden wir natürlich ein bisschen produktorientiert, das heißt, das schlägt sich auf allen möglichen Kanälen nieder letztendlich, wie ich über die Produkte spreche, was ich kommuniziere, also welchen Content ich auf Instagram raushau, wie ich die Werbeanzeigen aufbaue, wie ich insgesamt meine Marketingmaßnahmen, auf welche Marketingmaßnahmen ich setze. Gerade bei symbolischen Marken sieht man das, dass da über Brand Awareness gearbeitet wird, also ich schaffe sehr viel verschiedene Maßnahmen, ich bin überall irgendwo zu sehen und bei funktionellen Marken ist es gängig, dass ich da eher wirklich einen konkreten Fall arbeite und dann halt sage, okay, das Problem, die Lösung. Mhm. Ja, damit arbeiten viele, das ist gerade im B2B, wie gesagt, auch ein Faktor. Ähm, spannend werden eben die Bereiche gerade da, wenn das eben nicht so branchentypisch ist, also wenn eben im B2B Bereich eher damit gearbeitet wird, dort so eine soziale Situation zu, äh, zu, zu kreieren, dass ich sage, okay, das ist irgendwo was Cooles, das ist ein Statussymbol auch ein Stück weit, dann habe ich natürlich ein Standing, ähm, dass ich nicht nur ein Problem löse, sondern auch unfassbar hohe Identifikation bei meiner Zielgruppe schaffe. Und dadurch natürlich auch aus dieser Vergleichbarkeit rauskommen. Das heißt, wenn ich nicht mehr nur, ich nehme nochmal dieses Beispiel, wenn ich nicht mehr nur ein Vertriebstraining anbiete oder ein Unternehmensaufbautraining, was auch immer, sondern eben eher so ein Training, was halt für gewisse, was steht, was schon irgendwo die Baulegs beispielsweise haben, weil sie ein gewisses Standing in dem Bereich einfach erarbeitet haben. Für den ja. einen ist es sehr positiv, für die, für die anderen eher nicht. Also insgesamt das schlägt sich auf allen Kanälen nieder. Wie kommuniziere ich? Welche Maßnahmen wähle ich aus? Und ähm, Ja, was ist der Inhalt der Maßnahmen letztendlich auch? Hm, ja, kann man sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere? Oder hast du da eine persönliche Präferenz? Was würdest du dazu sagen? Die gibt's nicht. Also in der, wenn wir bei der Einordnung bleiben, würde ich nicht sagen, dass es äh, das die eine besser ist als die andere. Ähm, was wir oft feststellen ist bei Kunden, dass es Sinn macht, sich einmal den Markt anzuschauen. Und zu schauen, wie kommunizieren die meisten anderen dort. Und ähm, dann kann man da verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen. Zum einen kann man natürlich schauen, anderes Beispiel, ähm, Finanzdienstleister. Die haben sehr starken Anspruch in der Regel, Sicherheitsaspekte zu kommunizieren und ergebnisorientiert zu kommunizieren. Und hier kann natürlich eine Schlussfolgerung erstmal sein, zu sagen, okay, Hier muss ich also über Ergebnisse reden, hier muss ich den Kunden Informationen liefern und viel über diese Themen reden. Ähm, eine andere Schlussfolgerung kann aber auch sein, hey, ganz viele machen das in dem Bereich genau so, also ganz viele kommunizieren über genau diese Themen und erfüllen am Ende genau dieses Bedürfnis nach Ergebnissen und ähm, ja, letztendlich Sicherheit. Ich kann aber auch reingehen und überlegen, okay, es gibt bestimmt auch Leute, die bei dem Thema Finanzen, denen es viel wichtiger ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, der mich irgendwo ein bisschen so eine warme Atmosphäre schafft, sehr freundlich ist und irgendwo das ganz entspannter ist. Und sich dann natürlich da wiederum komplett entgegensetzt zu positionieren. Das heißt, hier gibt es definitiv kein richtig oder falsch, weil wir am Ende ähm, ja in allen möglichen Bereichen Kunden, potenzielle Kunden haben. Es ist immer nur eine Frage, wie leicht sind die auffindbar, wie groß ist der Markt und wie viel Marktanteil brauche ich tatsächlich? Ne? Also gerade wenn wir hm. von Unternehmen bis 100 Mitarbeiter reden, Dann ist in den meisten Fällen da so viel Marktanteil noch möglich mit so einer Spitzenpositionierung, dass ich mir gar nicht überlegen muss, okay, lohnt sich das da hinzugehen, sondern da kann man dann tatsächlich einfach gehen, was passt zu mir am besten? Wie kann ich auch am besten kommunizieren? Also bin ich eher der Typ, der sehr ergebnisorientiert kommuniziert, sehr über viel über Probleme, Lösungen spricht oder bin ich eher der Typ, der auch irgendwo ein bisschen mehr ähm, menschlicher orientiert ist, ein bisschen mehr dieses Drumherum letztendlich entstehen lassen möchte und so eine Situation, so eine soziale Situation eher schaffen möchte, die für die Person angenehm ist und in In dem Sinne wieder einen Mehrwert schafft. Richtig oder falsch gibt es da nicht. Das ist wirklich eine Frage von, es hat alles Vor- und Nachteile, plus, was kann ich auch am Ende gut kommunizieren? Wie, wie bin ich als Persönlichkeit selbst? Ja, super spannend. Wo ist da für dich die Grenze zwischen privater Persönlichkeit und Personenmarke, bzw. Marke oder Unternehmensmarke, die ich irgendwie aufbauen will? Gibt es da eine Grenze? Was sagst du dazu? Oder Also du hast jetzt gerade angesprochen, okay, man kann auch so ein bisschen nach den persönlichen Präferenzen äh, gehen und danach so ein bisschen entscheiden, aber wo ist da für dich die Grenze, private Persönlichkeit und Person oder Unternehmensmarke, die ich aufbaue? Ja. Das ist halt erstmal eine Frage, wie man es trennen möchte, ob man es trennen möchte. Mhm. Ich kenne jetzt, da will ich jetzt keine Namen nennen wiederum, aber es gibt auch größere äh, Unternehmenspersönlichkeiten, die da sehr starke Unterschiede machen, beziehungsweise privat ganz anders sind, als die Businesspersönlichkeit ist, weil die das dadurch besser trennen können. Es gibt ja. manche andere, die sagen, die möchten das einfach ähm, sehr ähnlich halten. Das ist, glaube ich, auch eine persönliche Frage einfach und eine Frage von, wie viele Facetten möchte ich auch zeigen, was ich... Äh, oft feststelle ist, dass manche dann aber probieren zu viel von ihrer privaten Persönlichkeit auf Biegen und Brechen ja. ähm, in die Business-Persönlichkeit reinzubringen, also in die per in die, in die -Marke reinzubringen, weil sie ihre eigene ihre persönliche Vielfalt darstellen möchten, was total normal ist, weil es ein persönliches Bestreben dazu ist, die eigene Vielfalt darzustellen, nach Selbstverwirklichung zu streben und das auch nach außen zu kommunizieren. Was allerdings dann oftmals problematisch wird, weil das eben dazu führt, dass dann viele wieder sich zu stark von so einer engen Positionierung lösen und wieder zu viel in verschiedenste Richtungen kommunizieren. Ne? Da ist dann irgendwo die Personenmarke, die, äh, den Lifestyle-Persönlichkeit zeigt, zum anderen aber auch der Busne, die Business, die Business-Persönlichkeit zeigt, dann irgendwo, ähm, der Sport, dann noch irgendwo über Yoga und dann aber auch wieder irgendwie um den Zahlenmensch. Also es lohnt sich, long story short, es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, ähm, die, Die, die Personenmarke schon nur ein Teil der eigenen persönlichen, also man sollte das nicht als ein und dasselbe ansehen, sondern lieber überlegen, wie möchte ich nach außen dargestellt werden? Was ist mir da wichtig? Wie stark kann ich mich da auch einschränken? Was ist mir wichtig, insgesamt alles zu zeigen? Und ähm, das dann trotzdem irgendwo zu trennen. Mhm. Das heißt, nicht jeder, der deine Personenmarke kennt, muss dich als Person kennen. Ich persönlich fände das auch Das ist jetzt aber ein persönlicher Aspekt wieder. Ich finde das gar nicht so wichtig, beziehungsweise ich finde das sogar ganz angenehm, dass mich, so wie ich privat bin, nicht unbedingt jeder kennt. Ja. Ähm, sondern ich habe meine Personenmarke gehabt, die natürlich auch irgendwo ein Teil von meiner Persönlichkeit ist, aber auf keinen Fall die ganze Persönlichkeit. Ja, ja. Und das löst ja auch, also deine Perspektive löst ja auch so ein bisschen von dem Druck, den ich von mir persönlich von früher sehr gut kenne, dass man irgendwie in der Positionierung, in dem eigenen Personenmarkenbranding branding irgendwie seine gesamte Persönlichkeit so unterkriegen muss. Also gerade so dieses Vielseitige, was du angesprochen hast, das muss ja nicht Alles komplett auch in der Personenmarke drin sein. Und deswegen finde ich deine Antwort äh, total schön und echt so ein bisschen erleichternd. Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Faktor, der ähm, ja, der geht natürlich auch mit so einer stetigen Digitalisierung einher. Oder? Das heißt, wenn ich meine Persönlichkeit dort nach außen in, äh, in so einer Personenmarke darstellen möchte, dann. Ähm, dann hat das natürlich auch da wieder was mit Selbstverwirklichung zu tun, wo man da, glaube ich, schon strikter trennen sollte und sagen sollte, okay, das ist das ist, das ist ist gerade Geschäft für mich und das hängt aber nicht zwingend damit zusammen. Und das verschwimmt natürlich an einigen Stellen, spätestens wenn ich irgendwo ein Handy liegen habe und ähm, dann überlege, okay, jetzt mache ich eine Instagram-Story, ich bin aber vielleicht irgendwie schon zu Hause, bin jetzt... zum Teil Privatpersonen, zum Teil aber auch Geschäftspersonen, also diese diese Grenze und diese Städte, also diese, dieser steigende Aspekt von, dass, dass immer mehr Personenkult ja gefordert wird oder eine Möglichkeit darstellt, je mehr Personen und persönliche Eindrücke ich, ich darstelle, desto greifbarer bin ich, lädt natürlich auch total dazu ein, diesen kompletten Facettenreichtum der eigenen Persönlichkeit zeigen zu wollen, was aber glaube ich in vielen Fällen dann nicht unbedingt die beste Lösung tatsächlich ist, weil das dann ausartet und einen selbst, du hast es schön gesagt, auch ein Stück weit unter Druck setzt letztendlich. Ja, ja, ja, super spannend, was du sagst. Ich habe das tatsächlich äh, genauso selbst erlebt. Spannend, okay. Ähm, wir haben jetzt einmal so die Verkaufsmotive durchgesprochen. Wir haben ähm, durchgesprochen, dass man validieren sollte, okay, will ich eher eine symbolische Marke aufbauen oder eine, jetzt muss ich kurz äh, spicken, eine funktionelle. Wie geht es dann <lacht> weiter? Wie machst du... weiter in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Was gibt's es da noch? Ja, ähm, es gibt da, und das ist das, äh, das ist erstmal die erste Herausforderung, es gibt natürlich kein hinten und vorne per se, sondern es ist immer eine Frage, es ist immer irgendwie was vorhanden. Mhm. Äh, irgendwann hat natürlich, irgend, also die meisten haben ja schon irgendwann mal Marketing gemacht, haben ja irgendwo mal sich ein bisschen Gedanken gemacht, was ist das Geschäftsmodell, wie sieht das Angebot aus? Ähm, das heißt, wir haben da ganz, ganz viele Baustellen, an denen wir arbeiten können Um, ein Faktor ist auf jeden Fall erstmal die Einordnung, welche Kaufmotive hat mein Kunde, welche Story aber auch ein Stück weit möchte ich rüberbringen, also neben dieser Nutzenkommunikation zu schauen, welche Story bringe ich rüber um, und das sind alles so diese, diese uh, theoretischen Überlegungen, um, also neben funktioneller Einordnung, die Kaufmotive, welchen Mut möchte ich rüberbringen, um, Welche, welche klassischen Gedächtnisanker kann ich setzen? Ähm, wie sieht meine Positionierung im Angebot aus? Wie hebe ich mich da vom Markt ab? Das sind alles so diese konzeptuellen Aspekte. Ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, weil ich glaube, der wichtigere Part ist, und das, darauf legen wir sehr viel Wert, dass wir da noch tatsächlich ins Machen kommen. Also kein 40-, 50-seitiges PDF erstellen, wo dann in der Theorie die Marke aufgelistet ist, dem Kunden das an die Hand geben und sagen, hier, mach mal, sondern da fängt dann eigentlich die Arbeit an, zu schauen, so jetzt haben wir eine Grundausrichtung, wir wissen jetzt grob mal, welche Vorteile hast du für deinen Kunden, wie kann die Persönlichkeit deiner Zielgruppe grob aussehen, wie ist deine eigene Persönlichkeit gestrickt, machen dann in der Regel auch Persönlichkeitstests mit unseren Kunden selbst, weil das auch so ein bisschen zur Selbsterkenntnis beiträgt. Das Wichtige ist dann natürlich diese Umsetzung und da gehen wir dann ganz klar rein und schauen uns die einzelnen Marketingmaßnahmen an und schauen, wie stimmt das jetzt eigentlich mit, deiner Vorstellung, deiner Marke überein. Das heißt, passt das Ganze tatsächlich oder, und das ist der häufigere Fall, kommunizierst du auf Instagram ein ganz anderes Bild, als du vielleicht in der Werbeanzeige kommunizierst oder auf dem Online-Shop und passen die Maßnahmen aufeinander ab, dass am Ende der Kunde, egal auf welcher Plattform er ist, beziehungsweise ähm, wenn er von Plattform zu Plattform wechselt, auch tatsächlich die Marke mehr kennenlernt, den Online-Shop mehr kennenlernt, den Dienstleister besser kennenlernt und sieht, Okay, das macht er. Das ist die Story dahinter ähm, und der so einen richtigen rosa-roten Faden am Ende hat. Genau weiß. Er so, okay, ja, das hat er ja schon da gesagt. Da hat er ja auch schon dort drüber gesprochen und wir damit letztendlich Wiedererkennung schaffen, aber eben Ende auch wieder ja. Das verdeutlichen beim Kunden, dass er immer wieder hört, okay, das sind die Vorteile, dort hebt er sich ab, das ist die Story von dem, von der Person selbst. Und diese Maßnahmen zu optimieren, das ist dann so ein, ein Trial and Error. Das heißt, dieses, diese Konzeptearbeitung, die ist nicht starr. Das würde ich auch keinem empfehlen. Wir machen das mit Kunden nie so, dass wir sagen, wir erstellen jetzt dein Markenkonzept und dann deal with it, mach's selbst, optimiert selbst. Und wir gehen immer in so eine Trial and Error Phase, wo wir schauen, das ist da, das können wir optimieren. Dann überlegen, okay, welche Vorteile haben wir da? Da ein bisschen in eine Konzeptphase gehen und dann aber wieder die Maßnahme darauf anpassen. Also beispielsweise uns den Onlineshop anschauen und da ganz klar schauen, dort ist ein Fehler, beziehungsweise dort kommunizierst du anders. Ähm, dann das Instagram in der Kombination anschauen, weil da vielleicht Traffic herkommt. Dann schauen, passt das? Gibt es da überhaupt Überschneidungen? Ähm, ist da überhaupt ein Bruch? Kommen die Kunden überhaupt dort von Instagram auf ähm, den Onlineshop? Das heißt, wirklich die einzelnen Maßnahmen auf genau, die Kommunikation zu überprüfen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, ja. Oft geht das ja vielleicht auch, also denke ich jetzt mal so, mit einer gewissen Umpositionierung einher. Also Oder zumindest, dass man die Maßnahmen nochmal überarbeitet. Wie kriegt man das sauber über die Bühne, dass am Ende wirklich so diese Einheitlichkeit auf allen Plattformen entsteht, von der du gerade gesprochen hast? Ja, und das hängt sehr stark von ähm, der... Größe des Unternehmens erstmal ab. Das heißt, natürlich ist es bei einem Einzelunternehmer ein ganz anderer Case, als wenn wir jetzt irgendwie eine Marketingabteilung mit zehn Personen haben, wo man auch erstmal bei einigen schauen muss, wie viele Kapazitäten sind überhaupt da, welche Maßnahmen machen überhaupt Sinn, welche streichen wir überhaupt erstmal vielleicht auch weg. Das ist ein großer Faktor, überhaupt erstmal zu schauen, welche Maßnahmen priorisiere ich und wo hole ich mir wirklich meine Zielgruppe her. Und dann natürlich so Step-by-Step Step zu schauen, wenn ich selbst kommuniziere, ist es immer ein bisschen einfacher und auf diesen Plattformen aktiv bin, als wenn ich mit externen Dienstleistern oder auch ähm, einer Abteilung arbeite. Habe ich eine ganze Abteilung dahinter, danach stellen wir schon in irgendeiner Form so eine Guideline, die entsteht aber natürlich im Prozess. Also das heißt, da werden dann irgendwo bestimmte Richtlinien, wie kommuniziere ich auf der Plattform, ähm, zusammengefasst, aber eben nicht nur jetzt wie sollte ich auf TikTok kommunizieren, sondern wie sollten wir als Unternehmen auf dieser Plattform kommunizieren? Das heißt, wir haben zum einen plattformtypische Eigenschaften, die da reingehen, aber vor allem unternehmenstypische Eigenschaften, Du kannst als Unternehmen zum Beispiel ganz klar sagen, okay, wenn du jetzt eine Wiedererkennbarkeit schaffen möchtest dort, ähm, du bist eher das Unternehmen, was sehr ergebnisorientiert ist, eher die, die sehr analytisch unterwegs ist, sehr viel Background-Stories da erläutert, sehr viel den Kunden wissensmäßig mitnimmt. Ähm, dann macht es nicht so viel Sinn, sich auf TikTok hinzusetzen und dort tänzen nachzugehen. Das kann für eine andere Zielgruppe total sinnvoll sein, aber dort in dem Sinne... macht es eben nicht Sinn. Und das muss natürlich irgendwo mal festgelegt werden, gerade wenn ich dort eine Abteilung da habe, die vielleicht einfach sieht, die Trends machen Klicks, aber halt diesen Rattenschwanz dahinter nicht sieht, dass eben die Klicks selbst nicht so viel bringen, sondern wir eben wieder diese Vogelperspektive brauchen und schauen müssen, was passiert denn mit dem Kunden danach? Das heißt, wenn der den TikTok von uns angeklickt hat, Liked er das? Folgt er uns? Schaut er auf unserem Shop vorbei? Klickt er sich auf die Produktseiten? Legt er was in Warenkorb? Checkt er auch tatsächlich aus? Und auf der Journey können kann ganz, ganz viele Abbrüche passieren. Und je nachdem, wie viel Vertrauen ich dort bilde und wie sehr ich auch dort wieder den roten Faden habe, kann ich da eben auch eine sehr starke Bindung aufbauen oder eben auch für viele Abbrüche sorgen, je nachdem, wie gut die Kommunikation ist. Das heißt, hier können wir einmal natürlich erstmal durch gute Absprachen und so die die Abteilung selbst, die da untereinander sich regelmäßig absprechen sollte oder auch so eine Guideline gemeinsam entwickelt, das überprüfen. Für sich selbst hilft es auch oft, oftmals, in irgendeiner Form, sich da ein bisschen die Dinge zu dokumentieren, ähm, und so eine gewisse Grundausrichtung sich zu überlegen. Aber das auch in, in, hauptsächlich, ähm, gerade bei kleineren, um da auch wieder den Rahmen zu bekommen, wenn ich jetzt als Einzelunternehmer, Dienstleister denke und schaue, okay, wie kriege ich Einheitlichkeit in meine Website und in meinen ein oder zwei Pfanne, also vielleicht meine ein, zwei Marketingmaßnahmen, vielleicht YouTube und Instagram, ähm, dann hilft auf jeden Fall erstmal, sich überhaupt grundlegend Gedanken darüber zu machen, was möchte ich kommunizieren, wie möchte ich kommunizieren, bin ich eher funktionell, bin ich symbolisch, ähm, habe ich eher einen sehr starken Ergebnisfokus, bin ich auf Sicherheit orientiert, bin ich eher eine Entdeckermarke, ähm, die Selbsterkenntnis hilft erstmal, das heißt, da müssen wir noch gar nicht groß irgendwas dokumentieren, sondern überhaupt erstmal uns Gedanken machen und ähm, das dann an sich schon darin zu integrieren. Also oftmals ist es erstmal überhaupt sich Gedanken zu machen, weil viele erstmal reingehen und irgendwelche Trends nachgehen, anstatt sich da einen Plan zu machen. Das heißt, Maßnahmen aussortieren, gegebenenfalls eine Guideline erstellen in einem praktikablen Rahmen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin selbst auch ein Typ, der sehr gerne und sehr analytisch arbeitet. Wir hatten es am Anfang gehabt. Ich mag rationale Entscheidungen, ähm, aber unnötige Bürokratie macht wenig Sinn. Also es sollte ein geeigneter Rahmen sein. Und ähm, dann da regelmäßig zu überprüfen, also ganz klar ein Controlling zu integrieren. Wir haben das bei einigen Kunden, ähm, die dann irgendwo einmal so diese Umpositionierung durchlebt haben, also wo wir uns einmal das Angebot angeschaut haben, wo wir uns einmal die Kaufmotive angeschaut haben und die so dieses Grundlagentraining bei uns durchhaben, die begleite ich oftmals dann noch weiter über Monate, einmal, zweimal pro Monat, wo wir einfach sprechen und einmal drüber sprechen, Was ist strategisch gerade los? Hat das gepasst? Hat die Kampagne funktioniert? Ist es gerade notwendig? Weil wir immer, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wir streben immer danach, uns weiter auszudehnen. Wir wollen immer Selbstverwirklichung und immer wieder nach diesem, diesem nächsten neuen Shiny-Object. So, Dadurch streben wir oftmals danach, uns wieder diese Positionierung zu lockern und wieder zu viel Verschiedenes zu machen. Und diese Fokussierung, da hilft es entweder mit jemand externen, aber auch für sich selbst, sich mal einen Slot einmal pro Woche zu setzen und mal wirklich zwei Stunden isoliert ähm, sich anzuschauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, was muss ich da strategisch vielleicht auch neu ausrichten. Also wirklich Marketing Controlling klingt erstmal nach Basic, also als selbstverständlich, ähm, neigt man aber dazu wegzulassen, weil man zu sehr im Tagesstress ist, zu sehr im Alltagsgeschäft drin ist. Spannend. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Marketing gesprochen. Welche Rolle spielt diese Markenbildung auch beim Thema Vertrieb? Das ist ganz, ganz spannend, dass du das ansprichst. Die Erkenntnis, zu der Erkenntnis kommen einige, erst wenn sie sich damit auseinandersetzen, also mit diesem Markenkern letztendlich, mit der Grundpositionierung. Ja. Viele kommen zu mir aus dem Aspekt, sie wollen ihr Marketing optimieren, sie wollen den Shop optimieren, sie wollen. die Marketingmaßnahmen, Social Medias dort optimieren und brauchen so eine gewisse Grundausrichtung, einmal Klarheit dort rein und ähm, stellen dann in dem Prozess fest, hey, jetzt, wo ich mehr Klarheit über meine Positionierung habe, mein Angebot auch ein Stück weit angepasst habe, das sind natürlich keine reinen Marketingthemen. Das sind in erster Linie eigentlich Geschäftsführungsthemen, Unternehmensausrichtungsthemen, Unternehmensausrichtungsthemen, Also Grundausrichtung überhaupt erstmal zu schauen, wo möchte ich hin, auf welche Maßnahmen setze ich dort und natürlich ganz klar ist das dann auch für den Vertrieb wichtig, weil auch da natürlich ähm, Marketing und Vertrieb recht äh, in, in der Grundausrichtung ähnliche Dinge sind, in der Umsetzung dann natürlich. unterschiedlich sind. Aber da schwingt das natürlich genauso mit, sei es das, heißt, das Pitch-Deck, was ich irgendwo für ein Verkaufsgespräch entwickle oder genauso ähm, den den den Pitch so, den ich in einem Verkaufsgespräch integriere, bis hin zu den direkten Kontaktaufnahmen. Das heißt, wie gehe ich auf die Kunden ähm, vielleicht auch proaktiv zu, gerade im B2B-Bereich. Das ist natürlich äh, notwendig, aber vielleicht auch im ähm, B2C-Bereich. Wie kann ich dort aktiv auf Kunden zugehen? Welche Maßnahmen habe ich da noch? Also Hier geht es auch wieder so um diesen Um diese Vogelperspektive. Ich bin selbst kein Trauf-Vertriebler, ich äh, ähm, bin auch verkäuferisch äh, mit Sicherheit nicht da der Stärkste, bin aber, diese Vogelperspektive ist da ganz, ganz wichtig und ähm, die macht auf jeden Fall sehr, sehr viel aus und kann vor allem auch viel Druck aus dem Verkauf beispielsweise rausnehmen. weil ich gar nicht, und das ist meine Grundüberzeugung, weil ich gar nicht so stark verkaufen muss, ich muss nicht ähm, 50 Einwandbehandlungstechniken kennen, wenn ich meine Zielgruppe kenne, wenn ich meine Positionierung habe und die Kunden zu mir kommen oder ich auch proaktiv auf meine Zielkunden gehe, weil ich weiß, wo die sind und welche Probleme sie haben, dann brauche ich keine Einwandbehandlungstechniken, sondern muss ich in erster Linie erstmal nur schauen, passt das Ganze ähm, und habe damit schon mehr als 50% geklärt. Ja, superschön. Das ist eine sehr, sehr angenehme äh, Sichtweise, die du da hast und die wir auch jetzt dritte Gemeinsamkeiten miteinander teilen. <lacht> <Yes>. <lacht> Was ist so der der Benefit davon? Also womit kann man rechnen, wenn man sich als Person mag, als Unternehmen einmal wirklich tiefgreifend, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit dir, Ähm, dazu entscheidet, das einmal klar zu kriegen quasi und da einmal den, den Haken dran zu machen und da wirklich ein ordentliches Fundament zu schaffen. Was ist der konkrete Vorteil, den deine Arbeit beispielsweise auch bietet? Hm, hm. Die sind auf ähm mit Sicherheit auf, auf verschiedenen Ebenen. In erster Linie, und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, ist auf persönlicher Ebene ganz klar Klarheit in diese Themen reinbekommen zu haben. Ich glaube, wir kennen, also gerade als Einzelunternehmer, selbstständige Person kennt man das, dass man da einen unfassbaren Druck hat zu überlegen, worauf setze ich? Ist es jetzt gerade wichtig? Und dann noch manche Dinge total falsch priorisiert. So, wenn man dann irgendwie mal sich unter Druck gesetzt fühlt, nur weil man da einen Instagram Beitrag oder wie auch immer nicht gemacht hat. Ähm, Und wenn man da mal reingeht und überlegt, okay, welche Tragweite hat das tatsächlich, was es tatsächlich Gewinn bringt, schafft das, glaube ich, ganz, ganz viel Klarheit und damit auch irgendwo erstmal ein angenehmeres Tagesgeschäft. Ich weiß, worauf muss ich setzen, auf welche Maßnahmen muss ich setzen und wo ist tatsächlich auch meine Zielgruppe. Das ist, glaube ich, die, die erste Ebene, also dieses persönliche Gefühl. Also zweites, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist der Kundenumgang, ähm, dass man, ähm, dadurch, dass man eben, nicht mehr überall präsent ist, dass man nicht mehr auf alle möglichen Trends setzen muss, dass man nicht dem Clubhouse-Trend nachrennen muss, nur weil der jetzt gerade aktiv ist oder jetzt schon längst nicht mehr aktiv ist. <lacht> dass man da nicht mehr drauf setzen muss, sondern ganz klar eine Positionierung hat, welche Maßnahmen mache ich und welche Zielgruppe ziehe ich mir damit auch an, schafft das natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Kunden ein deutlich besseres äh, Verhältnis. Das heißt, eine, eine klare Positionierung hilft dir natürlich auch unfassbar ähm, Weil du damit mehr Personen anziehst, die die zu dir passen. Das heißt, wenn ich persönlich, wir hatten es jetzt schon ein, zwei Mal, ich bin eher so ein analytischer Typ, ich bin eher so ein bisschen rationaler Typ, wenn ich bei mir im Training Personen drin habe, die total die Abenteuerlustigen sind und auch gar keine Bestrebung haben, in solche Themen Klarheit reinzubekommen, mit denen werde ich nicht gut arbeiten können. Hingegen wenn ich aber genau diese Aspekt sehr analytisch, sehr sicherheitsbezogen, sehr ergebnisbezogen das nach außen kommuniziere, ähm dann ziehe ich mir natürlich auch genau solche Personen an. Ich bin nicht der Typ, der mit seinen Kunden jetzt dort äh, bei jedem zweiten äh, Gespräch erst mal zehn Minuten Smalltalk führt, sondern meine Gespräche sind ergebnisorientiert. Bei uns geht es eigentlich ein, zwei Minuten so und dann geht es direkt rein. Und ähm, das ist für mich angenehmer und natürlich auch für die Kunden angenehmer. Das heißt, ähm, am Ende kann man sagen, eine klare Positionierung sorgt einfach für bessere äh, Kunden und äh, bessere Kunden-Matches. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Und am Ende, klar ist es das, und das ist ähm, das, das ist dann die Unternehmensebene, führt das natürlich auch am Ende zu ähm, besseren Ergebnissen. Wir haben es oft gehabt, dass wir dadurch sehr starke Kosteneinsparungen gemacht haben. Ich glaube, das ist, sollte man nicht außer Acht lassen, ist so diese Zeit- und Kostenfaktor. Viele setzen unfassbar viel Zeit in Marketing, machen ganz, ganz, ganz viel, setzen ganz, ganz viel Zeit dort rein, was auch die Ambition ist, richtig, Wenn, wir müssen irgendwo werben, aber wir sollten gezielter werben. Und das ist ein Vorteil, wenn ich mir über meine Positionierung klar bin und weiß, wer ist mein Kunde, ähm, welche Motive bringe ich dort hervor und wie baue ich, wo, wo ist meine Nische, wo ist mein Markt, dann kann ich natürlich auch dort unfassbar viel Kosten und äh, Zeit einsparen, weil ich eben auf die richtigen Maßnahmen setze, was am Ende auf jeden Fall erstmal zu einer Gewinnsteigerung in der Hinsicht führt, weil ich weniger Kosten habe und auf der anderen Seite natürlich auch dort, ähm, entsteht irgendwann so ein Sog, dass wenn ich mich wirklich gut platziert habe, stark auf einen bestimmten Bereich, auf eine Plattform konzentriert habe und dort präsent bin, ich natürlich auch dadurch stärker bessere Kunden anziehe und natürlich auch irgendwann mehr Kunden anziehe, weil das natürlich so ein Sog-Effekt dann entstehen lässt, dass ähm, man halt dort eine klare Positionierung hat. Und das ist so die Unternehmensebene, die ähm, auf jeden Fall auch ein großer Benefit ist. mehr Zeit, vielleicht auch für andere Themen, mehr Struktur im Marketing, überhaupt erstmal mehr, mehr Struktur in den eigenen Maßnahmen, was muss ich machen? Ja. Richtig, richtig gut. Erzähl gerne zum Abschluss des Interviews noch, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, hey Rudi, das klingt spannend, ähm, hätte Lust, das mit dir gemeinsam anzugehen. Sehr gerne. Ähm, wer sich tatsächlich erstmal so ein bisschen äh, das Ganze verfolgen möchte, der äh, darf auf jeden Fall auf äh, YouTube und Instagram dort erstmal vorbeischauen. Da ist noch so ein bisschen mehr Content zu dem Thema, ähm, wobei wir hier schon sehr tief jetzt auch reingegangen sind. Das war so Content, äh, den ich auf Instagram oder auch auf YouTube so tiefgreifend noch gar nicht besprochen habe. Ähm, Und wer da wirklich sagt, okay, nee, klingt spannend, äh, wir sollten uns mal unterhalten, der äh, kann sich gerne direkt an uns wenden, einfach per Mail. Ich denke mal, das packst du dort irgendwo auch nochmal dort ja, in irgendeinen Informationsbereich gerne. rein und dann da einfach eine Mail schreiben oder ansonsten über die Social Medias per Direktnachricht Kontakt aufnehmen. Das äh, kommt alles an uns, äh, erreicht ihr uns auf jeden Fall auch. Großartig. Vielen, vielen lieben Dank für dieses wundervolle Interview, Rudi. Danke dir. <lacht> Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. Um, gerne wieder von Zeit zu Zeit. Auch da Controlling macht Sinn. <lacht> <lacht> Und wer weiß, was dann vielleicht in vier, fünf Monaten auch da Neues gibt. Auf jeden Fall. Dafür bin ich immer offen. Ich freue mich. <lacht>